Kilencedik fejezet Kikapcsolta a berendezést. A konszociátor félgömbje visszahúzódott a vezérlőterem mennyezetére. Most türelmesen vár. Tíz percet, vagy fél órát, mindegy. Nem szabad sürgetnie azt, aki ott fekszik a hátra döntött ülésen. Persze, ha két óránál többet kell várni, akkor valahol hibázott, nem sok reménye marad. Újra átgondolta a művelet minden fázisát. Nem, nem rontott el semmit. Tudta, ezekben a percekben veszítheti el a legkönnyebben a fejét. A kétségbeesés rárohan. Maga alá gyűri. Ostobaság! Ha az agynak sikerült végrehajtani erre éppen ő, Jill a bizonyíték akkor neki miért ne sikerülne? Az agyat a gálatelje szolgálatára tervezték és építették, mégis képes volt rá. Ő pedig Binsz után a legfontosabb ember volt a kutatócsoportban, amelyik elsőnek hajtott végre ilyen kísérleteket. Igaz, az agy őrizte meg az ő személyiségét is, de ha nem ad neki ilyen parancsot, magától soha nem teszi meg. Közvetlenül az agynak köszönheti létezését umutestében, de az ötlet, az elv, a parancs mégis egyedül tőle, Jill-től származik. Az agy csak eszköz volt. Most is az. Az ülésből nyöszörgés hallatszott. A lény óvakodott nevet adni neki, amíg nem bizonyosodik meg, ki lett, megvonaglott. Teste szabadulni akart a hevederek öleléséből. Szóljak hozzá, nyugtassam meg, vagy várjak, mire megy egyedül. Az intézetben a tudományos értéken túl szinte babonás fontosságot tulajdonítottak az első kimondott szónak. Ha ő nem is vette körül ezt a momentumot olyan áhítattal, mint Bings, aki egy rossz első mondat után sokszor nem is törődött tovább a kísérlet csorsával, elismerte, sokat jelent. Lám. Ő is kimondta első mondatában a nevét. Legalábbis abban a mondatban, melyre elsőként emlékezett. Ez magas pontszámot jelentett volna a kísérlet kartotékján. A nyöszörgés erősödött, lassan szavakká formálódott. Gurgulázva, nehezen forgó nyelvvel, mint a mély altatásból ébredők beszéde. De a földi nyelven szólalt meg. A csillagok... csillagokat... szerettem a... Csillagokat? Navigátornak lenni? Csak navigátornak? A többi nem fontos. Csak a csillagok. Jill szégyenkezett. Ekkora siker már kudarc. Azután megmondta a vállát. Te akartad ilyennek. Ha a feladatát ellátja, mit kívánsz még? Aki a székben ült, lassan kinyitotta a szemét. Umu? Nem Umu. Jill. Mint ahogyan te sem tiák vagy. Hanem Sid. Tudom, Jill, ne haragudj, hogy Umut mondtam. Hibátlanul beszélte a földi nyelvet, csak a hangsúlyai voltak kisé idegenszerűek. – Sok mindent tudok, Jill, és sok mindenre emlékszem. Eljöttem a tűz mellől, mert valami zörgést hallottam a dom teteje felől. Jill elégedetten bólintott. Tiáknak csodálatos a füle, de még ennél is fontosabb, hogy az amnéziás fázis ilyen rövid. – Azóta nem tudom, mi történt, vagyis csak azt tudom, hogy mit akartál tenni velem. Pontosabban nem is velem, hanem Eorral. De ez a tudás valahogy egy másik koordináta rendszerben van. Jill felkapta a fejét. – Hogy mondod? – Nem érted? Pedig azt is tudom, hogy értened kellene. Az a térnek egy másik darabja, tehát csak egy másik rendszerrel definiálhatom. Mert ha a térnek és a hozzátartozó időnek azt a tartományát, melyben elindultam a tűz mellől, tiákra való tekintettel nevezzük mondjuk T-tartománynak, tehát ha ezt összességében az egyszerűség kedvéért T-vel jelölöm, akkor azt a másikat, amelyben Eorral való szándékod is foglaltatott, vagyis mindaz a szándék komplexum, ami... Jill aggódba figyelte. Ez a büntetés, amiért a program készítésekor olyan fontosnak tartotta a beszéd területét. Beszélni fog, amíg belé nem folytja. Viszont az, hogy kettős világát nem a DNS spirálisának érzi, mint ő, hanem koordináta rendszereknek, ez az önállóság jele. Úgy tűnik, sem volt egészen hiába való annyit ülni a mikrofilmek előtt a könyvtárban. Persze, valójában nem is kettős világ ez, hanem négyszeres. És ezt Sid is tudja. Éppen ezt magyarázza. Pedig tudhatná, hogy én is tudom. Vigyázz, Jill! Beleszédülsz! Tehát az S tartomány is összetett, mert hiába viseli Szid neve után az S jelölést, UMU is benne van, így pontosabban S-U-nak kellene nevezni, és mert a te gondolataidat is érzem benne, Jill, sőt, erősebben, mint UMU jelenlétét, az igazán helyes definíció SGU, vagy GSU, plusz T, természetesen. A legmulatságosabb az, hogy közben tudom a te véleményedet Szidről, umuról és tiákról. Igaz, hogy tiákról csak umu közvetítésével, a tétartományban pedig tiák véleményét umuról, azaz arról, aki umu volt, míg a vadászok népével élt, azaz éltünk. Hát nem nagyszerű. Nagyszerű? Jill összerászkódott. Nem vagy fáradt, Sid? Ön Nem. Remekül érzem magam, erős vagyok és friss, mintha legalább két napot átaludtam volna. Éhes? Tiák alsó ajkát előre dugva csücsörített. Umu emlékezett, ez a töprengés jele. Jillen pedig átszikázott a félelem. A második bizonyíték, hogy szid túl jól sikerült. Beszél, vagy dolgozik, azt biztosra vette, hogy dolgozni fog, és vagy az egyik, vagy a másik annyira elfoglalja, hogy elfelejt enni. Nem tudom. Utána kell nézni. Majd egyszerre felkiáltott: De igen, éhes vagyok, nagyon éhes. Tegnap este tettem utoljára. Szólj ványának, Jill, hogy süssön egy darab húst. Persze, ezt is tudja. De nagy darab legyen, és csak a színét pörkölje meg, nehogy elégesse. De jó, hogy megkérdezte, Jill. Én csak beszélek, beszélek, és közben tökéletesen akkor maradj most egy kicsit csendben, különben nem tudom utasítani ványát. Sid elhallgatott. De szeme ugyanazzal a mohó, közlékeny szeretettel tapadt mint eszmélése első pillanata óta. Alig fejezte be Jill a ványának szóló rádióparancsot, már is újra megszólalt. Szeretnék a könyvtárba menni, ügyetlen ujjaival türelmetlenül babrált a hevederek csatjain. Tudod, Dzsill, nincs egy perc időm se. Sietni kell, annyi mindent kell megtanulnom, helyesebben újra tanulnom, hogy újra a régi navigátor legyek, aki... Pedig most pihenni fogsz. A regressziós fázis miatt? Látod, Jill, ezt is tudom, mert ez is benne van abban a tartományban, amit az előbb... Jill elvesztette a türelmét. Ha tudod, akkor hallgass! Sid megszeppen velapult az ülésbe. Igen, hallgatok. Jill irigykedve gondolt Binszre. Ő bizonyosan megtenni, de én képtelen vagyok. Nem csak azért, mert szidet nem lehet becsapni. Tudnál, miért nyúlok az infrapisztoly felé, hiszen negyedrészben az én fejemmel gondolkozik. Hanem mert tiák mégiscsak umu féltestvére. És akár umu vagyok, akár gyűl. szeretem. A regressziós fázis pedig erősebb lesz nála. Remélem ezt nem tudja, mert umu agyát ugyan eltompította az infrahang, de meg is óvta. Kevesebbet kaptam készen, de nem is szenvedtem meg úgy az átmenetet, ahogy szit fogja. Ezek a legrosszabb esetek. Beans nem valami szerencsésen. A cirkuláris elmezavar két fázisához hasonlította az ébredés utáni élénkség intenzitását és az azt követő depresszió súlyosságát. De akármihez is hasonlítom, bekövetkezik, még hozzá hamarosan. Meg kell előznöm. És ha majd alszik, felkészülhetek, hogy az ébredés után, ha mégis úgy gondolom, és persze akkor sem infrafisztoljal, hanem majd azt mondom, még egy adag nyugtató. De miért élet, hogy akkor meg tudod tenni? Mindegy, időt kell nyerni, hogy eldönthessem. – Jill! – szólalt meg félénken, Sid. – Tessék! – Érzem, Haragszor rám, és nem tudom miért. Nem akartalak megbántani. Nem történt semmi, Szid, képzelődsz. De én határozottan érzem, hogy mondom, képzelődsz. Ez már a regressziós fázis kezdete, Szid. Ezért jobb, ha alszol. Adok altatót. Tiák attól fél, hogy fájni fog. Ezt nem értem, Jill. Honnan tudhatja ezt, tiák? Holott? Az egy másik... Ne kezd újra, Szid. Sok mindent én sem értek, de azt tudom, hogy ez a pillanat a legkevésbé alkalmas ilyen dolgok megbeszélésére. Most aludni fogsz. Tiák, féla! Nyugtasd meg, hogy akármelyik vacak kis tüske jobban fáj. Te pedig tudod, hogy szükséges. Igen, de nem lehetne inkább tablettával? Az lassú, Szid. Néhány perc is olyan rosszul leszel, azt is megbánod, hogy a világra jöttél. Ez nem éppen szerencsés hasonlat, Jill. Te tudhatod a legjobban, hogy én nem akartam. Igen, igen, de most már tényleg hagyjuk abba a vitát. Miért nem bízol bennem? Valószínűleg azért, mert te sem bízol bennem. Az a Jill, amelyik bennem is van, nagyon elégedetlen és kétségbeesett, mert sokat beszélek, úgy érzi, rosszul sikerült az egész, és én hiába akarok kevesebbet beszélni, nem tudok. Hát nem érted? Kiabált, és a hevedereket rángatta. Nem akarom! Nem akarom! Azt sem akarom, hogy itt legyek, de most már az sem, hogy elpusztíts! Élni akarok, Jill! Nincs jogod hozzá! Nincs! A pneuma halkan sziszent. Sid elcsendesedett. Izmai elernyedtek. Jill üres tekintettel nézte. Én nem már csak egy lépés. Nem. Várni fog. Ostoba volt az előbb, mikor szánalmat érzett. Nem a szánalom, vagy az ő gyengesége dönti el, hogy mi lesz sziddel. Ha képes lesz arra, amiért életre hívta, tűrni fogja a fecsegését is. Egyetlen mérce van. Te is csak annak engedelmeskedsz, Jill?